Rebeka Sörl Egy olasz nyár, Felolvassa Gojtennyi Dezséri Dóra, A felvételt készíti Fejt Gábor. Édesanyámnak, szívem királynőjének, Uralkodj örökké! Úgy érzem, több időre lenne szükségem. Olyan felkészületlennek érzem magam, tudod? Azt hittem, sokkal több időm van. Azt hittem előttem az egész nyár, hogy bölcsön dönthessek mindenről, és úgy érzem mondanom kell valamit. Ó, a buszon győződ meg róla, hogy jó helyen ülsz, mert az embereknek olyan furcsa szokásaik vannak, és az a hely, amit először választasz, lehet, hogy egész évben a tiéd lesz. Ablak mellé ülj, mert olyan sok látnivaló van. Lorelai Gilmore Részlet a szívek szállodája című amerikai sorozat utolsó évadának záró epizódjából. Első fejezet Soha nem dohányoztam, de ma van anyám sivájának utolsó napja, szóval így állunk. Lóg a cigia számból, a hátsó teraszon átsorgok, és nézem a két hónapja még patyolat tiszta, mára már elnyúlt és kopott kanapét. Pedig anya mindent tisztán és rendben tartott. Kerol szabályai és életbölcsességei Jó farmert soha ne dobj ki Mindig legyen nálad friss citrom A kenyér hetekig eláll a hűtőben és hónapokig a fagyasztóban Oxiklínnel még a legmakacsabb foltok is eltűnnek Óvatosan a fehérítővel Nyáron jobban lenn, mint a pamut Fűszernövényt ültess, ne virágot Ne félj a festéstől egy merész szín feldobja a szobát. Ítteremben mindig pontosan, vendégségbe öt perc késéssel érkez. Soha ne dohányoz! Meg kell mondanom, hogy nem is gyújtottam rá. Kerol Almera Silver volt a közösség lelke, akit mindenki szeretett. Múlt héten megnyitottuk az ajtót minden ismerőse előtt, aki le akarta róni kegyeletét. Jöttek eladók és manikűrösök, a felekezett nőtagjai, a Craigs felszolgálói és a Seders színai egészségügyi központ ápolói. Volt itt két bankár a Roxbury helyi bank fiókjából, mondván, mindig hozott nekünk friss süteményt. Jött néhány ismerős házaspár a Brentwood Country Clubból, tiszteletét tette Irene Newton is, aki minden csütörtökön együtt ebédelt anyával az Il Még a bárpultos is megjelent a Beller Hotelből, ahova kerol rendszeresen betért egy jéghideg Martinire. Mindenkinek megvolt a vele kapcsolatos sztoria. Anyát bármikor felhívhattam, amikor receptre volt szükségem. Egy hagyma, fokhagyma, és ne feledd a csipet cukrot. Sőt, akár éjszaka is, amikor nem tudtam aludni. Egy pohár meleg víz, levendulaolaj, magnéziumtabletta. Pontosan tudtam, milyen arányban kell használni az olívaolajat és a fokhagymát. És bármit összeütött három hozzávalóból, amit éppen talált otthon. Mindenre tudta a választ. Én viszont semmire nem tudom, és most itt állok nélküle. Szia, hol vannak a többiek? Hallom Erik hangját a bejárat felől. Ő a férjem, és utoljára érkezett. Korábban kellett volna. Végig mellettünk lett volna a helye, a kőkemény alacsony székeken, beszorítva a rakott ételekkel teli tepsik, a folyamatosan csörgő telefon, a végtelen mennyiségű rúzsos puszit adó szomszédok és az állítólagos nagynénik közé. Ehelyett a ház, most már csak apám háza előtt várja, hogy beengedjük. Behunyom a szemem. Talán, ha nem látom, nem keres. A májusi napfény olyan élesen hasít belém, mint az ebéd közben a telefonján rikácsoló nő hangja. De jó lenne eltűnni. Mégis kihívott ide. Afarzseben berejtem a cigarettát. Nem tudom felfogni, hogy anya nélkül megy tovább az élet. És fogalmam sincs, milyen lesz ez az új világ, és főleg, hogy mi lesz velem. Nem tudom elhinni, hogy többet nem megyünk keddenként ebédelni. Nem parkol a tilosban a házunk előtt, és nem állít be egy hatalmas zacskó ennivalóval, kozmetikummal, vagy egy új felsővel, amit az off-five-ban vásárolt. Nem tudom felfogni, hogyha felhívom, csak csörög a telefon, de senki nem szól bele azzal, hogy «Keti édesem, várjék pillanatot, vizes a kezem!» El sem tudom képzelni, hogy valaha is megszokom az ölelésének hiányát. Nálam mindig otthon éreztem magam. Az az igazság, hogy édesanyjámat szerettem a világon a legjobban, és most nincs többé. «Erik, gyere be! Végig áldogáltál!» Hallom apa hangját, amint behívja Eriket a férjemet, aki Culver city lakik a házunkban, kocsival tizenkét és fél percre innen. Aki filmproducer a Disney-nél és szabadságot vett ki, hogy mellettem legyen ebben a nehéz időszakban. Akivel 22 éves korom óta, azaz nyolc éve vagyunk együtt. Aki kiviszi a szemetet, tud tésztát főzni és mindig visszahajtja maga után a deszkát akinek kedvenc tévéműsora a modern család és a szülők összes részén sírt. És akivel éppen tegnap este közöltem a konyhánkban, amelyet egyébként anya segített berendezni, hogy nem tudom, együtt akarok-e maradni vele. Ha az ember mindenkinél jobban szereti az édesanyját, akkor hol a férje helye a szívében? Szia! Köszön Erik, hogy észrevesz. Kilép a teraszra és hunyorogni kezd, tétován integet. Megfordulok, ekkor látom, hogy a terasz üvegasztalán van egy kis rojtosra száradt sajt. Sötét farmer és gyapjú pulóver van rajtam, pedig meleg van odakint. A házban vacogok. Anya szerette, ha hideg van bent, apa már csak tudja. Szia! Erik tartja nekem az ajtót, hogy belépek előtte. A hideg ellenére kellemes oda bent, mint mindig. Anya belső építész volt, mindenki nagyra becsülte az ízlését. A mi házunk volt a referencia, szerette a túlméretezett bútorokat virágmintákkal és tiritarka textilekkel, imádta a fa és a len anyagát, és rajongott a szép kézi munkáért. Kedvelte Ralph Lauren és Laura Ashley kollekcióit, és a tot amelyhez általában egyszerű, fehér blúzt viselt. Mindig volt ennivaló a hűtőben, bor az italtartóban, és frissen vágott virág az asztalon. Mi Erikkel az utóbbi három évben még mindig csak a fűszerkertel kísérleteztünk. Rámosolygok. Legalábbis próbálom valamiféle mosolyra húzni a számat, de valahogy nem sikerül. Már azt sem tudom, ki vagyok. Nem tudom, mihez kezdjek anyanélkül. Te most gyászolsz, Keti, mondta tegnap este Erik. Ez nehéz időszak, nem kell most döntened. Az emberek nem a háború közepén szoktak elválni. Adjunk magunknak egy kis időt. Csak azt nem tudja, hogy már adtam. Hónapokat. Amióta anyabeteg lett, azon gondolkodtam, milyen a házasságunk Erikkel. Nem anya halála miatt akarom elhagyni a férjem, de a halál közelsége erősítette fel bennem a gondolatot. Úgy általában. Vagyis azóta egyre gyakrabban teszem fel magamnak a kérdést, hogy tényleg ebben a házasságban szeretnék-e majd megöregedni és meghalni. Ki e ezt az egészet Erik oldalán, és hogy mi lesz velünk? Még nincs gyerekünk, hiszen mi magunk is azok vagyunk. Erik és én 22 évesen találkoztunk a Kaliforniai Egyetemen. Ő a keleti partról jött, nagyon érdekelte a politika és az újságírás. Én Los Angelesben éltem, ezer szállal kötöttem a szüleimhez és a pálmafákhoz, és még véletlenül sem akartam két óránál többet utazni az otthonomtól. Volt egy közös tantárgyunk, filmkészítési alapok, amit mindketten később vettünk fel. A tavaszi fél év első napján mellé ült ez a nagyra nőtt óvodás. Folyton vigyorgott. Aztán elkezdtünk beszélgetni, majd az óra végén belefúrta a tollát az egyik haj tincsembe. Akkoriban hosszú hullámos hajam volt, és nem is akartam kiegyenesíteni. Amikor Erik kihúzta a tollat, felugrott a tincs. Bongyorka, mondta, és elpirult. Nem azért csinálta, mert olyan magabiztos volt, hanem mert semmi más nem jutott eszébe. Annyira kínos és kellemetlen érzés volt egy vadidegen ember tolla a hajamban, hogy zavaromban elröhögtem magam. Meghívott egy kávéra. Kiültünk az udvarra, és két órát beszélgettünk. Mesélt a bosztoni családjáról, a hugáról és az anyukájáról, aki a Tavs Egyetemen tanít. Tetszett, ahogy a családja tagjairól beszél, látszott, hogy fontosak a számára. Egy hétig nem csókolt meg, de amint randizni kezdtünk, nem volt megállás. Sem szünetek, sem viharos veszekedések, semmi. Egyáltalán nem olyan volt a kapcsolatunk, mint általában az egyetemista szerelmes pároké. Diploma után New Yorkban kapott állást a chronicle -nél. én pedig vele mentem. Egy apró, egy szobás lakásban laktunk Brooklynban. Szabadúszó szövegíróként dolgoztam bárkinek, akitől munkát kaptam. Leggyakrabban divatblogokat blogokat írtam, az olvasók kedvelték a stílusomat. Ez még 2015-ben volt, amikor a város épp hogy felocsudott a gazdasági válságból, az Instagram pedig egyre népszerűbb lett. Két évet töltöttünk New Yorkban, aztán visszaköltöztünk Los Angelesbe. Nem messze a szüleim házától Brentwoodban béreltünk lakást. Később vettünk egy kis házat Culver City-ben, összeházasodtunk. Olyan életet éltünk, amihez még valószínűleg túl fiatalok voltunk. Már harminc voltam, amikor apáddal találkoztam mondta anya, amikor visszaköltöztünk. Míg rengeteg időd van, néha azt kívánom, bárcsak jobban kihasználnád. De én szerettem eriket, mindannyian szerettük. Egy -ke gyerek lévén amúgy is jobban éreztem magam a felnőttek társaságában, mint a fiatalok között. Talán ezért is voltam érettebb a koromnál. Nem bántam, hogy fiatalon megállapodtam, eszembe sem jutott, hogy emiatt bármiről lemaradhatok. Egészen tegnap estig, amikor hirtelen belém hasított a felismerés. Elhoztam a leveleket, szól Erik. Anya meghalt. Megéri még bármivel is foglalkozni, főképp egy rakás papírral. Éhes vagy? Kell néhány másodperc, mire rájövök, hogy ezt apa kérdezte Erik-től, és még néhány másodperc, mire felfogom Erik válaszát. Igen, éhes, bólintja. Újabb kis idő, amíg leesik, hogy egyikük sem tud vacsorát készíteni. Anya főzött apára, pontosabban mindannyiunkra, méghozzá nagyszerűen. Isteni reggeliket készített, kecskesajtos fritátát gyümölcs gyümölcsalátával és kapucsinóval. Miután apa nyugdíjba ment, együtt reggeliztek a verandán. Anya vasárnaponként elolvasta a New York Times-t, és minden délután megivott egy jeges kávét. Apa pedig imádta nézni, bármit is csinált. Csak az apám isteni tette mintha anya festette volna a csillagokat és a holdat az égre. De ha igazán őszinték vagyunk, és ezzel apám is tisztában volt, mindig is én voltam anya rajongásának legfőbb tárgya. Természetesen apát is szerette. Gyanítom, hogy a világért sem cserélte volna más férfira, de a kettőnk kapcsolata mindenek felett állt. Én voltam anya szeme fénye, ahogy ő az enyém. Azt hiszem, a köztünk lévő szeretet tisztább és valósabb volt, mint apa iránti érzései. Ha megkérdezték volna, ki áll hozzá közelebb, biztos, hogy gondolkodás nélkül az én nevemet mondja. Te vagy a mindenem, te jelented nekem az egész világot, mondta sokszor. Van egy kis maradék a hűtőben, mondom félhangosan. Közben az az ötletem támad, hogy kiteszem a salátát egy tára, megmelegítem a csirkét és pirítok egy kis rista, hogy apa szereti de addigra apa már a konyhában van, hogy megkeresse a salátát, ami szinte biztos, hogy nem olyan friss, mint volt. Nem tudom, ki hozta, és mikor, csak tudom, hogy ott van. Erik még mindig az ajtóban áll. Talán beszélnünk kéne, kezdi. Tegnap este jöttem át autóval, van kulcsom, tehát simán be tudtam nyitni, hogy korábban már olyan sokszor. Lábúj hegyenosontam fel az emeletre, és bekukucskáltam a szüleim szobájába. Arra számítottam, hogy apa az igaz a kálmát alussza, de nem volt az ágyban. Benéztem a vendégszobába, de ott se találtam. Lementem a nappaliba. Ott aludt a kanapén, a bekeretezett esküvői fényképük pedig a padlón hevert. Betakartam apát, de meg sem mozdult. Ezután felmentem a szüleim hálószobájába, és anya helyére feküdtem. Reggel arra mentem le, hogy apa kávét főz. Nem említettem, hogy a kanapén találtam rá, és ő sem kérdezte, miért voltam az emeleten, és hol aludtam. Inkább szemet hunyunk egymás furcsaságai felett, mert muszáj valahogy túlélnünk anya hiányát. – Keti! – szól Erik miután az előbb nem válaszoltam. – Mondj már valamit! De nincs hozzá lelkierőm. Annyira gyenge vagyok, hogy attól félek, ha véletlenül kimondanám anya nevét, síró görcsöt kapnék. – Kérsz valamit enni? – – kérdezem inkább. – Hazajössz? A hangja furcsa élt hordoz, és rájövök, hogy az elmúlt néhány hónap alatt többször eszembe jutott, milyen zöggenőmentes volt addig az életünk. Eddig nem tudtuk milyen úgy élni, hogy hiányzik egy tartó pillér. Nem erre számítottunk a család és a házasságunk kapcsán. Amikor fogadalmat tettünk, minden szép volt és jó. De most a legnehezebb pillanatban elképzelésünk sincs, mit kezdjünk egymással. Ha hajlandó lennél velem beszélni, segítenék, mondja Erik. De ahhoz meg kéne szólalnod. Kéne ismétlem. Igen. Miért? Tudom, milyen utálatosan hangzik a kérdés, de kezdem gyerekesnek érezni ezt az egészet. Mert a férjed vagyok, ha hó, azért jöttem, hogy segítsek, ezért. Elfog valami hirtelen zsigeri dű, és legszívesebben oda hogy sajnos egyáltalán nem tud segíteni. Harminc évig szinte össze voltam kötve a világ legcsodálatosabb emberével, aki egyszerre volt a legjobb anya, a legjobb barátnő és a legjobb feleség. És minden. Enyém volt a világ legjobbja, de már nincs többé. Elszakadta minket összekötő szál, és most szembesülök vele, hogy ettől kezdve mindenből csak a második legjobbat kaphatom. Bólintok, mert nem tudok más tenni. Erik átnyújtja a borítékokat. Nézd meg a legfelsőt. Ránézek, a United Airlines-tól jött. Remegni kezd a kezem. Köszönöm. Elmenjek, hozhatok szenzvicset vagy valamit, és... Nézem, ahogy pólóban és kekiszínű rövid nadrágban áll előttem, miközben egyik lábáról a másikra helyezi a súlyát. Barna haja igencsak vágásra érett, akár csak az oldal szakálla. Szemüveget visel. Olyan bohókásan jóképű, jegyezte meg anya, amikor először találkozott vele. Nem, maradj csak. Erik tegezi a szüleimet. Miután leveszi a cipőjét a bejáratnál, lazán felteszi a lábát a dohányzóasztalra asztalra, és úgy ücsörög a kanapén. Kiszolgálja magát a hűtőből, és újra tölti a kiürült szappantartót. Ez az ő otthona is. Megyek, lefekszem, mondom. Elindulok, de Erik visszahúz. Hideg kezével alaposan megszorítja a kézfejemet, mintha azt akarná morzézni. Kérlek! Később beszélünk rendben? Erre elenged. Felmegyek az emeletre. Falambériás folyosón haladva a régi szobámhoz érek, amelyet anya és én rendeztünk be másodéves egyetemista koromban, aztán átrendeztük, amikor huszonhét lettem. Csíkos tapéta, fehér ágynemű és egy ruhákkal teli szekrény van benne. A fürdőszoba szekrényem tele van rég lejárt kozmetikumokkal. Itt mindened megvan, mondta mindig anya. Örült, hogy akár itt is aludhatok, ha késő estig náluk maradok, és még fogkefét sem kell magammal hoznom. Megállok a szobája előtt. Vajon mennyi idő, amíg eltűnik valakinek az illata? A vége felé, amikor a hospi szápolók úgy jártak-keltek a lakásban, mint a kísértetek, Érezni lehetett a szobán a betegség, a kórház, a műanyag, a zöldségleves és a megsavanyadott tejtermékek szagát. De most, hogy a betegség minden nyoma eltűnt, visszatért anya tavaszi virágillata. Érzem a paplanon, a szőnyegen és a függönyön is. Amikor kinyitom a szekrénye ajtaját, olyan érzésem támad, mintha oda bújt volna el. Felkapcsolom a lámpát, beülök a szekrénybe anyám szépen vasalt nyári ruhái, blézerei és farmerjai közé. Beszippantom az illatát. Aztán ismét a kezemben lévő borítékokra téved a tekintetem. Csak a legfelsőt szorítom, hagyom, hogy a többi kicsúszson a kezemből a földre, könnyen fel tudom tépni. Ahogy sejtettem, két repülőjegy van benne. Kerol a Silver nem olyan nő volt, aki csak úgy felmutatja a telefonját a biztonsági kapunál. Neki tökéletes, kinyomtatott jegyre volt szüksége a tökéletes utazáshoz. Pozitánó, június ötödike. Már csak hat nap van hátra. Az anyalánya utazás, amit már évek óta terveztünk. Anya számára Olaszország mindig is különleges hely volt. Abban az évben, amikor megismerte apát, az Amalfi parton töltötte a nyarat. Mindig azt mondta Pozitánó maga a földi paradicsom, Isten ajándéka. Imádta a helyi ételeket és a napfényt, Állítása szerint a fagylalt itt tulajdonképpen főétel. Gondolkodtunk, hogy oda megyünk Nász útra Erikkel. Rómából vonattal mentünk volna kapriba, csak hogy még fiatalok voltunk, házra gyűjtöttünk, így nem engedhettük meg magunknak egyelféle nyaralást. Inkább foglaltunk egy olcsó repjegyet havaira, és három éjszakát a Gran Vélien töltöttünk. Nézem a egyeket. Anya mindig visszavágyott Pozitánóba. Először apával ment, aztán, ahogy telt az idő, kitalálta, hogy menjünk mi ketten. Oda volt azért az olasz kisvárosért, és nekem is meg akartam mutatni. Csodás napokat töltött ott, mielőtt feleség és anya lett volna. A világ legvarázslatosabb helye, mondta mindig. Amikor ott jártam, minden nap délig aludtunk, aztán elmentünk hajókázni. Volt a kikötőnél egy aranyos kis étterem, a Séblek. Kagylós tésztát ettünk a parton, Mindere úgy emlékszem, mintha tegnap lett volna. Elhatároztuk hát, hogy oda látogatunk. Először csak álmodoztunk róla, aztán konkrétan megterveztük az utat. Végül, amikor beteg lett, az utazás jelentette a fényt az alagút végén. Majd, ha jobban leszek, elmegyünk Pozitánóba, mondta. Lefoglaltuk a repülőjegyeket, Anya már krémszínű és fehér nyári felsőt, valamint széles karimájú szalmakalapot is rendelt a netről. Egész végig az utazásról beszéltünk. Még egy héttel a halála előtt is az olasz napsütés volt a téma. Most pedig eljött az utazás ideje, csak épp anya nincs már. A szekrény oldalának támasztom a hátam, mire az egyik kabát a vállamhoz ér. Eszembe jut a férjem és apa a konyhában. Anya mindig jobban bánt velük, mint én. Biztatta Eriket, hogy vállalja el a munkát a Disney-nél, Kérjen fizetésemelést, vegye meg az autót, amire annyira vágyik, és vegyen egy jó öltönyt. Majd visszajön az ára, és különben is az élmény mindent megér, mondta mindig. Anya támogatta apát az első ruha üzlet megnyitásában is. Hitte, hogy apa ki tudja találni a saját márkáját, és ők maguk is le tudják gyártani a termékeket. Ő volt a minőség ellenőr. Ránézésre megmondta jó-e a cérna, és mindig ügyelt rá, hogy apa csakis a legjobb minőségű ruhákat viselje. Dolgozott az aszisztenseként, kezelte a megrendeléseket és válaszolt a telefonhívásokra. Ő vette fel az alkalmazottakat, és ő tanított be mindenkit, aki megfordult a cégnél. Megmutatta, mi a különbség a berakás és a redős díszítés között. Megszervezte a dolgozók és a gyerekeik születésnapi ünnepségét is. Minden pénteken sütött valamit. Került tudta, hogyan kell helytáni. Én pedig itt ülök a szekrényben, és bujkálok még a hiánya elől is. Hogyhogy semmit nem örököltem a szuperképességeiből. Az egyetlen ember, aki tudná, hogyan kezelje a halálát, már nincs. Olyan erősen szorítottam a papírt, hogy véletlenül összegyűrtem. Nem mehetek, kizárt, dolgoznom kell, apám gyászol, és itt a férjem is. Csörömpölést hallok lentről, egyértelmű, hogy fogalmuk sincs mit hol kell keresni, és amúgy sem tudják használni a konyhai eszközöket. Már nincs itt, aki mindent összetartott. Nincs a házban, ahol elhogyd. Nincs a konyhában, amit annyira szeretett. Nincs a nappaliban, hogy összehajtogassa a papland, és megigazítsa az esküvői képeket. Nincs a kertben, ahol kesztyűben metszette a paradicsomot. Nincs a szekrényben, csak az illatát hagyta itt. Mivel nincs itt, én sem lehetek itt. 363. járat Látni akarom, amit annak idején ő látott. Kíváncsi vagyok, mit szeretett annyira, mielőtt engem szeretett volna. Tudni szeretném, milyen az a varázslatos hely, ahová mindig visszavágyott, és amelyre úgy emlékszik, mintha tegnap utazott volna oda. Felhúzom a tért, nem is lehajtom a fejem. Valami nyomja a fal Belenyúlok, és kiveszem a cigarettát. Meleg és eltört, szinte szétmálik a tenyeremben. Kérlek, kérlek! Mondom hangosan, és azt várom, hogy anya vagy a ruhákkal teli szekrény mondja meg, mit tegyek.